Стаття 7 встановлює, що національні культурні об'єднання, представники національних меншин, мають право на вільні стосунки із своєю історичною батьківщиною. Глава 5. Народ України – єдине джерело державної влади. Декларація про державний суверенітет України встановлює, що громадяни республіки всіх національностей складають народ України. Тут йдеться, що народ України є єдиним джерелом державної влади в республіці. Це означає, що виключно народ формує державну владу. Тільки народ має невід'ємне право визначати і змінювати форми та зміст свого державного життя тобто створити чи ліквідувати інститут президентства, вводити парламентаризм і так далі. Далі декларація закріплює, що повновладдя народу реалізується на основі Конституції через інститути безпосередньої, прямої чи представницької виборної демократії. До інститутів безпосередньої демократії, що забезпечують прийняття державного рішення прямим волевиявленням народу, відносять референдум, обговорення проєктів нормативних актів, участь у виборах органів державної влади, загальні збори, збір громадян, звіти депутатів і виконавчих органів перед населенням. Представницька демократія це засіб реалізації волі народу через обраних ним представників в органи влади, народних депутатів. Тільки обрані законним шляхом депутати є виразниками волі народу. При цьому, як закріплює Декларація про державний суверенітет України, від імені всього народу може виступати виключно Верховна Рада України. Жодна політична партія, громадська організація, інше угрупування чи окрема особа не може виступати від імені всього народу України. Глава 6. Конституція України – Основний закон держави Діюча Конституція України була прийнята на позачерговій 7-й сесії Верховної Ради Української РСР 9 скликання 20 квітня 1978 року із змінами і доповненнями діє до цього часу вона складається з 10 розділів і 19 глав. Перший розділ Основи суспільного ладу і політики України вміщує в чотирьох главах норми, що регулюють політику, економічну систему, соціальний розвиток і культуру та зовнішньополітичну діяльність України і захист вітчизни. В другому розділі Держава і особа закріплені питання громадянства України, рівноправності громадян, основні права, свободи і обов'язки громадян. Третій розділ. Державний і територіальний устрій України вміщує глави. Україна – незалежна держава, автономна республіка Крим, адміністративно-територіальний устрій України. Розділ 4. Ради народних депутатів України і порядок їх обрання. Включає норми, що регулюють систему і принципи діяльності Рад, їх виборність, статус народного депутата. Розділ 5. Закріплює порядок організації і компетенцію органів законодавчої і виконавчої влади, Верховна Рада, Президент України і Кабінет міністрів України. Розділ 6. Присвячений регулюванню порядку утворення і організації діяльності місцевих рад, народних депутатів та їх виконавчих органів, голови місцевих рад, виконавчі комітети місцевих рад, народних депутатів.